Roterran provisionalment d'Octavi Monsonís, és un llibre del qual ara anem a parlar, anem a escoltar també cançons i anem a recitar entre alguns. Cançons, no? No anem a escoltar ara. Bé, tenim la música de fons, si en toca de fre la posarem. Bé, jo he dit alguna cosa que no tenia a veure. Bé, endavant i disculpeu el retard que ha hagut a la casa avui <ríe> molt revoluori. Octavi, sempre un plaer, companys... Rosa, bé, bona esprada. Per estar així sí, ho farem molt bé perquè bueno, sempre els protagonistes són... S'escolta bé? Sí, no? Ara després per a tu ho posem l'encemint. Jo habitualment faig una presentació més llarga explicant el projecte però avui més que altre dia els protagonistes són, són ells així que de seguida vos, deixaré, vos donaré pas per si de casa el presentaré per, per si algú no el coneix eh, evidentment ell és Octaví Montsonís és l'autor de, del llibre i ell és Pem Marí que farà una lectura dramatitzada d'alguns de, fragments del, del llibre jo, ja dir, jo faré molt molt breu i... serà només un... un elogist, és el segon llibre que... publiquem a pruna i... jo només sé de dir, i Octavi... sap que és veritat, que des de la primera vegada ja farà... ja fa més d'un any que vaig parlar amb ell i m'envia enviar l'original. A mi les històries em fascinaren i, i vaig estar darrere, darrere, darrere insistint-li en què volia publicar-les. Jo tampoc, perquè no em toca vaig fer així de, de, de crític, però crec que és un, un llibre on he, fa de viatger passavolant, com li agrada dir, i agafa a partir de xicotets detalls, xicotets bocins de, de vida que troba en, en carrers, en places, això que a molts de nosaltres ens escapa ahí, a partir d'aquests xicotets detalls construïs uns personatges de, de cap a peus i construïs unes vides senceres. Mm. Això és tot el que volia, volia dir i ja vos disse a vosaltres que ho llegeu i, i opineu només afegir un, un detall més eh, és un projecte meu jo dic que és una microeditorial sóc jo només en realitat però eh, he de dir dic sempre en públic que he comptat en la col·laboració de dos amics i, i dos mestres un d'ells està així li fa molta vergonya que jo ho diga però un és Robert Luzon en l'assessorament lingüístic i un altre és Didac Ballester en, en el disseny dels llibres si heu vist l'anterior i heu vist este veureu que cada llibre és diferent i saps la idea si continuem endavant que és la, que és la intenció i ja jo no vaig a allargar-me més, doncs amb en Pemarill i en Octavill plantejat per una banda com a lectura i per una altra banda com a col·loqui i o sigui, ja que en qualsevol moment podeu, podeu intervindre. Ja està, gràcies. El que farem primer és la lectura, no? I després si, si voleu comentar o parlar d'alguna cosa doncs farem el que podrem si sabem estar a l'alçada de les vostres preguntes clar. vinga jo crec que li donem la paraula a Pé Marí i ja diríem que, que ens donem aquests, aquests tarts de, del llibre que pensava i ha anat dient històries per Facebook, per Facebook que a vores i ens, ens bé un poc el mal sabor de boca eh, del que, que arrosseguem des del diumenge passat eh? vinga, com a mínim que la literatura ens allibera una miqueta vinga, Josep, tot el Bé, com ja vos diuen ja ho hem fet en la presentació és un bocins de, de vida la gent de l'Octavi dels quals ell agafa i es transforma en, en un conte en una vida nova en un, en un ser diferent a mi m'ha colpit quan l'he acabat de llegir que vaig acabar de llegir com, en la presentació que diu o sigui, el company, diu Rotterdam provisionalment, bé, el, el, que ha fet, el que ha fet el disseny comença amb un plànol difuminat per on està marcat Rotterdam i acaba... En un altre plànol, també difuminat, on està marcat Estambul. De fet és que entre tots els contes resulta que hi ha un trajecte, ja ha una, un conjunt de vides que duran des de Rotterdam a Estambul. I ja sense més... Explicacions, pasarem, hi han dos parts. Ja vos ho explicarà després octavi que és sap més que pareix de l'escrit. Hi han dos parts molt concretes, una que és la de Rotterdam provisionalment, que és un conte més llarg, i després els altres són uns contes més, més menuts on està la música sempre present. Desta primer vos llegiré dos fragments i dels altres algun fragment per perquè es veu una idea de per a on va la història. Espero no fer-me massa cansat i que vos, vos enteneu un poquet. Jo estic un poquet fora de això perquè fa temps que no xafe un escenari i se perd, la, la pràctica es perd, es perd. Bé, Rotterdam provisionalment. Ell arriba a casa i asatxa el respiro satisfactori adient. És molta enjorna encara. Tal vegada un fil de llum m'estiga apareixent per algun indret, però allà dins la foscor és completa. Deixa la bossa de viatge al revedor i de seguida li entra el neguit i és com una sensació indefinible que el sorprèn i l'engrapa. Fa dos mesos que és fora. Només dos mesos pensa no donen per a tant. O pot ser sí, i aleshores el neguit estaria justificat. En la seva absència res no s'ha mogut del lloc i observa l'ornamentació de l'entrada, els quadres penjats al corredor. La casa manté l'escalfor de la nit, els olors nocturnes que no s'han esvaït encara i li estranya això. Pepa té el costum d'obrir les finestres només a alçar-se. Avui no ho ha fet i pensa que no deu haver anat a treballar, que s'ha quedat per rebre'l i s'il·lusiona amb la idea de veure-la. El domina la imatge del seu cos tremolant, els seus braços, i sent que el cor li va de pressa. Però ell és una persona gens donada a les efusions emocionals i refrena el pas. S'atura la cuina. Un cafè amb llet ben calent el posaria més a tot que vida i guaita cap endins. El sobte, la deixadessa que hi ha, l'escurada per fer apilada dins la pica, l'aixeta degotant. Pepa ha abandonat el paper de mestressa, es diu, i fa l'intent d'alegrar-se, però troba que no pot. La neteja, el fet d'estar cada cos al seu lloc, sempre han estat màximes que tant ell com Pepa han seguit escrupulosament. I encara que en el fons sap que per a Pepa han estat més màximes que per a ell, el qual al cap de vall sempre ha sabut empescar-se raons de raig superior que li les han estalviades un nombre incomptable de vegades, en condicions normals no li hauria permès aquest desgavell de cuina. I no se n'alegra, i tant que no, però quin dret d'invocar per justificar els seu enluts. Qui no hi participa no té dret a opinar, rumia. I ell s'ha estat dos mesos sense participar-hi, ben lluny de la casa que ara troba canviada. Finalment, exclama que es boig, que ell el que de veritat vol és veure-la, abraçar-la, fent l'amor i contar-li coses, moltes, com feia abans, poc després de posar-se a viure junts, quan ja s'havien acostumat a les manies mútues. I passaven hores i hores gerrant i no s'adonaven que ja era tan tard que ni el saberia fer un mos abans de colgar-se al llit. Fa una llambregada mortífera al desordre de la cuina i la torna més suau tot seguit. Bruta o neta, què hi fa? El que compta és que aquella és la seva cuina, la seva casa, el tros de territori que li pertany de la mateixa manera que li pertanyen els peus, el fetge o el nas. Somriu pel seu sentit de pertinença. I no s'està de reviure la sensació d'estrangeria que l'ha acompanyat a Rotterdam aquells dos darrers mesos. Perquè, passats els primers dies en què s'ocupà de conèixer la ciutat, de recórrer els canals, d'aprendre els costums, començava a intuir que no seria gaire divertida la vida en aquella ciutat, que era massa diferent del seu món, que y arrelé ve y com era de esperar, señora, y per més vegades que es digués que allò era absurd, que ella era una persona adulta no influenciable per un element tan irracional como la llorança el fet era que comenzaba a considerar un error, haber deixat cosas tan prosaiiques, comprendreres el café al sofá, o escoltar qualsevol música una nit d'estiu rebent la frescoreta que s'escola per la finestra oberta de bat a bat. I és que tot es redueix a un moment de benestar, es diu. Així són els records, meres falsificacions d'una vida que ha anat pels altres verals. Per això intenta reconstruir la realitat passada, la realitat veritable, no la fictícia que li transmeten els records. I ha de reconèixer que la convivència amb Pepa va anar a convertir-se en la cosa més rutinària, sense baixos on no cabia la sorpresa. Era un avorriment, vaja, tan sabuda que podia preveure el que succeiria l'endemà i la setmana vinent, i l'any, i el segle, i el mil·lany següents, què hi fotia ella allà? Ja? Pot ser exagerar. És el mecanisme de sempre, una visió ben negativa de que una situació justifica el seu abandon. Però ell no va utilitzar aquell argument quan decidí marxar cap a Rotterdam. Digue a Pepa que era una bona ocasió per ascendir professionalment, una bona raó, sens dubte, la qual, però, no sol convèncer ningú, ni menys encara Pepa, que tant es malfia de les persones endereïades a ascendir, ja que pensa que en qualsevol moment te la poden fer. A més, ell mai anteriorment no havia manifestat gens d'interès en cap ascensió, de manera que Pepa sospita que hi havia altres motius i en comptes d'intentar esbrinar de què es tractava, l'anima a anar-se. Reconeix que aquella quietud de Pepa el descol·locar. No obstant això, li va estalviar un fum d'explicacions que no hauria sabut exposar amb un mínim de coherència. En acabant, ja no hi va pensar més. Ara, en canvi, sí, com si els fantasmes casolans s'haguessen despertat només xafar la casa. I com és d'esperar, s'agita convulsivament i el cor se li accelera tempestuosament. L'evidència de l'engany no se la pot del cap i desitjaria trobar un espill per mirar-se la cara i dir-se idiota, perquè ell s'ha pres aquesta setmana de vacances per retrobar-se pel seu món conegut i abastable, i amb Pepa, evidentment, i no esperava de cap de les maneres que també se li escolés la desidia i l'avorriment de la quotidianitat. Per això vol dir-se idiota i que se n'assabenten les neurones incontrolades del cap que ell ha vingut a passar-se'ho se bé, exclama, a descansar, a ofegar la pena d'allunyament en el pit amorós de Pepa, caram! I avança decidit cap al dormitori. Quan té la porta a tocar de la mà, s'atura cavilós. I si hem descobrits les infidelitats? Les pregunta. Però com? No han quedat estampades al rostre? i ni la mirada, ni els gestos, ni les paraules, res, no poden manifestar unes accions que, d'altra banda, tothom pressuposa un home, i ell no n'és l'excepció. No, Pepa no li farà cap pregunta indiscreta per a aquest cantó, igual que ell no se li acudiria a fer-li una tal pregunta, entre altres raons, perquè té una concepció estrictament unidireccional de la fidelitat, segons la qual... L'important de la infidelitat no és l'engany, sinó la tornada posterior a la cleda. Així fem un punt de descans, perquè ell va obrir la porta de l'habitació i així comença la, el ser de la, de la, del conte, de la novel·leta. I això se ho lletxiu <ríe> perquè ja és més interessant. però passem a un altre punt dins de la mateixa història en la que vos pot donar una idea perquè resulta que ací sí, és ell el que està portant tota la, tota la, la trama però quan apareix Pepa es transforma tot el conte i la protagonista real de la història és Pepa. I això és el que està passant així quan Pepa i la neboda se'n van al restaurant i el restaurant és ja quasi vuit. No obstant això, encara li s'hi admeten. Ja fa molt que han tocat les tres. No saben res de l'Adrià, però tant els fa. Ni tan sols han deixat cap nota per dir-li on es troben. Assegudes l'una davant de l'altra, no es poden estar de riure en mirar-se i romanen així una bona estona, cremant l'atenció, fent que el tràgic es convertisca en còmic. El cambrer les observa pel plantat a la seva vora, esperant fastigueixat. Bé, ara em contaràs què tens, diu la Mercè mentre adoba l'ensalada. Té a veure amb l'Adrià, respon Pepa després d'un moment d'indecisió. I no es tracta que l'haig ha deixat d'estimar. I la conversa comença a vessar-se fluïda com l'aigua amb gas que engolso vint. Pepa s'aferra al devesall del paraules que brollen no sap d'on, d'ella mateixa sense cap entrebanc. Però sobreser-ne moltes no reflecteixen el decurs del pensament que li va de pressa, tan de pressa que desborda la capacitat de les paraules per engrapar-lo i comunicar-lo i tanca els ulls i cavila, que des que viu amb l'Adrià, aquest ha estat sempre el seu punt de mira. Tot el que ha fet i tot el que ha volgut ha estat en funció del que n'opinaria l'Adrià. Així de simple, de així, d'abassegador. Pepa retorna a la mateixa idea, no siga que l'hagi exagerada una mica. I ha de concloure, apessarada, que no conté ni un brí d'exageració. I encara se sorprèn més del fet que ho hagi viscut amb una naturalitat d'espant. I segueix xerrant i segueix amagant la badoqueria d'uns raonaments segons els quals la convivència demana tenir present el company en allò que es fa i que a ella l'han portada naturalment a prescindir dels seus gustos sempre que no coincidien amb els d'Adrià. I el mal és, rumia, que no està segura que aquell mecanisme hagi funcionat, almenys amb la mateixa intensitat i eficàcia, en l'altre cas, és a dir, en Adrià. El cambrer ha omplert la taula amb els paraments habituals. El restaurant s'ha anat buidant a poc a poc. La vesprada s'endevina llarga, malgrat la nuvolada que se'l al llevant, malgrat el tràfec apressat al carrer. Però he arribat a un punt, prosseguís Pepa, en què necessita trencar amb ell i mira fixament la seua neboda. N'espera alguna resposta, algun signe d'aprovació o de blasme. Però la Mercè calla, i ella, pel seu compte, s'observa al llarg d'anys i anys tan plena d'Adrià que tot li ho consultava, llevada les coses del treball, ja que l'Adrià, de química, no n'entén ni un borrall, fins que descarregar en ell la que fer d'haver de decidir fos quina fos la matèria o l'assumpte ventilar i no et pots imaginar com em costa decidir-me perquè l'estimes, saps Mercè i reprimís un sanglot que s'hi l'enfuig es torna a emocionar fa un glob d'aigua després continua més tranquil·la a més fa molts anys que he visc amb ell i m'he acostumat a veure si ho entenc jo, això, diu la Mercè. Si l'estimes i a més t'has acostumat a ell, per què el vols deixar? Un so morta precedeix l'arribada dels núvols. Tots s'enfosquix. Els fluorescents inunden el restaurant d'un to blanquinós del qual emergeix la cara enrotida de pepa. Sí, és clar, respon. Això és justament el que em preocupa i el que em té marejada. M'he fet aquella pregunta tantes vegades. Aleshores, talla la Mercè que vegada més torbada. Es tracta de l'Adrià, que s'ha buscat un altre rotllo o no? No, no ho crec. Si fos problema de banyes, ho entendria i fins i tot ho podria acceptar. No, no es tracta d'això. I somriu pel candor d'aquella apreciació que troba lògica però massa simple. No n'hi ha prou amb estimar-se perquè tot vagi bé. Intervenen altres factors que no es tenen en compte però que tard o d'hora acaben eixint. I aboca els dies immediatament posteriors a la marxa de l'Adrià i s'estremeix encara que ho ha passat malament, és indubtable. I ara ja Enveslluma el motiu, suma al dolor de la separació la desaparició del contrast, aquella mina de garbell que se desava els seus desitjos i el fet que ara li calia a ella decidir i llavors s'entén que aquella temor tan gran que va tenir i que mai abans no havia sentit amb tanta pujança, que la portà a escurçar el màxim el temps passat fora del món abastible i segur que se'n dins la seva casa. «Però Déu, quina solitud!» es Mira fixament la Mercè, l'expressió de l'aport de la seva mirada, i és que la neboda veu que es trenca l'espill en què s'ha emmirallat. S'adona que s'ha imaginat com una prolongació dels oncles, tal vegada no tant com això, però sí que les seues accions anaven acompanyades de la pregunta de si seria així com actuarien els oncles en aquella situació. Inclosa la nit anterior, quan ella i el Robert es van conèixer, el cos per primera vegada. I ara, ara comprovava bruscament que aquella idealització no és tal, que els seus oncles són com tots els mortals, amb totes les imperfeccions que un fet de tal mena comporta, i això l'esgarrifa. Com podeu veure, la cosa és complicada. No més no vull parlar-vos més d'aquestste conte. Li passaríem a la segona part on la música sempre ens envolta en tot el moment. Passem a un altre conte i ja aquests contes són més curts. i on se nota el que, dia, el que diem adés. Un simple fet, un simple, un simple acte, li dona a l'Octavi el peu per a crear tot un món. Per cert, Erika, la concertina convidada. Els assistents al concert ocupen els seients. L'orquestra i romp dalt l'escenari. Toquen les peces del programa. El concert acaba. Tothom surt al carrer gèl·lit. Ell també hi surt, immers en aquell fredor. Passa lleugerament la vista sobre el gos miserable que no té esma ni per tremolar, sobre el vagabund que s'arresera contra el morer del museu. D'allà darrere n'arriba la remor del riu que flueix impertèrrit. La boira torna irreals les torres de la catedral, vigilants d'una ciutat que bull sota la capa de fred que el primer hivern escapa, escapa per la vora del rinc. Prena-li. Els seus pulmons malnats freguen el punt de congelació. Porta al cap la música que acaba d'escoltar. Senta els timbals. Reviu la col·locació dels músics. No es pot estar de recrear-s'hi una mica, ho ha oblidat tot allà dins i per una estona s'ha tornat a sentir viu. En algun moment ha desitjat que el concert no acabara mai, però tot arriba al seu final i ara solament resta recordar el magnífic concert a què ha acabat d'assistir. El primer violí de l'Orquestra Sinfònica no és el primer violí, sinó la primera violí ell de beua se petitón, petitona i morena, insignificant, entremig del murmure de l'auditori, enfront dels músics que tot just acaben d'ocupar l'escenari, encara nerviosos, encara expectants. I ella, al seu davant, amb el seu mig somriure, espera que s'acerenen i tot seguit posen a punt els instruments. Els aplaudiments van anunciar l'aparició estel·lar del director que es va encaminar cap a l'enterimat, cap al faristol, cap a les partitures, cap a la batuta, l'emplaçament màgic des d'on portaria la música al punt d'excel·lència que ell, especialment ell, exigia. L'exigua primera violí va baixar la mirada en estranyar la mà que li es tenia el director. Dir-me pot servir massa. En realitat el director només va deixar anar quatre dits. La violinista va abaixar la mirada. Va recórrer el cos del director de dalt a baix. Primer la va aturar en l'afeixí granat que li senyia els pantalons i de seguida en les sabates de xarol negre amb civelles lluentes que calçava. Encara no s'explica com va poder ofegar el riure que estava a punt d'esclafir. Caramba, aquest home, per què no vestís com tothom? Va dir-se mentre s'acsetjava desganar dels quadredits que ell s'havia dignat oferir-li. Bé, s'ha de dir que no era nova per a ella aquella salutació poc efusiva. De fet, no hi havia observat cap variació durant els 15 dies llargs que havien durat els assatges. Ella era una primer violí convidada i el primer col que es va donar la mà va atribuir aquella desgana a la desconeixença després a la rutina i per fi va trobar-ne la causa en el menyspreu que li va manifestar des del primer dia quan el gestor de l'orquestra la va presentar a tothom. «Mestre, així tenim la concertino convidada», va fer. Ell se la va mirar en des d'ell. En canvi, va somriure la primera violí titular desplaçada en aquesta ocasió i la concertino convidada li va descobrir un d'ells de menyspreu cap a la seva persona i també una mena de confabulació. Tal vegada són imaginacions meues, però sospit que no m'ho passaran gens fàcil aquest. I llavors van venir els quatre dits desganats. Després va mirar-se els músics i va detenir-se en els violins primers i va exclamar «Déu del cel, en aquesta orquestra falta una renovació». Més tard, matissaria el concepte senyint-lo només a l'estètica, ja que tocaven tan bé que més d'un cop va dubtar si estaria a l'altura d'aquests músics. Li va saber greu no haver trobat un punt de simpatia amb el director i a més va sentir-se humiliada pel poc cas que li va fer. Va estar temptada de renunciar a la invitació i retornar -la a la seva orquestra més reduïda, menys important, sense directors de fama internacional, però tan feiners que et feien estar en forma tot hora. Per això, molt sovint, cedien músics a orquestres més conegudes. Per això, l'havien convidat a ella com a violí primera d'aquesta orquestra de renom. No podia deixar-los empantanegats. Si abandonava ara, quedaven malmesos el seu nom i també el de la seva orquestra petita i desconeguda. "Erica, no és així?», va dir per fill director. Es diu que Mahler... Els seus dits es transforma en un brocat angelical. Espere que no de la fama que la precedeix. Ella va endevinar un lleuger to d'amenaça en aquestes paraules del director, però no en va fer cas. I més aviat diríem que va ser ella qui va desafiar. Ja veurem quin tal director ets, a banda de coent, cregut i mal educat. Si quedaria, doncs, i demostraria que Mahler, l'autèntic, el xènic, l'esborratxat, el deprés i el gelós, aquell Mahler total, solament treia el cap quan ella l'interpretava i no trigaria a donar-se'n a aquell director tan pagat de si mateix. No, tenia clar que no abandonaria. A més, necessitava els diners extra que li pagarien. Quan va tenir la filla, va elegir Romandre en la seva orquestra petita i desconeguda perquè no feia gires, de manera que podia dedicar-se més temps a estar-se amb la nena. En fi, va dir-se, tu a tocar, què és el que saps fer? I de la resta, ni cas. Així comença la història d'Èrica. El resultat podem tindre-lo després. Després podíem mirar el piano de l'Arxiduc, que ja en un entarimat. Bé, sona Chopin, nocturn, opus nou, número dos. L'ataca amb energia i correció tècnica. Li manca passió, no obstant aquella manca de passió que li retreia la, la fagotista, que aviat es farà de la mà acaronada i de la humitat de la gespa i de la filarmònica fins i tot. I va fotre el camp cap una altra orquesta sinfònica, filarmònica, de cambra, de joves intercultural i altres, a l'altre cap del món, en una Austràlia boirosa i llunyana, massa inabastable per les eues flaires terreses, Especialment inabastable atès que amb ella va matxar també la violoncialista, que es veu que, a més de la mà, també li acaronava les mamelles, però no al prat humit esqueixat pel rinc, sinó a la cambra que compartien, que és sense cap mena de dubte, un espany més romàntic, però infinitament més efectiu. Ell va quedar una mica confós, a banda de ben atuit i molt tocat també, però li mancava passió i el mestre el va acomiadar. Et falta sang i ganes de sentir la música, que et xucla fins a l última gota de sang que et recorre les venes. Ai, nen, nen, és de mata morta. I va quedar perplex. On anava ara? Sense la mà de la fagotista que li infonia aquella exigua passió i sense orquestra cap on dirigir-se. I del seu futur prometedor i esplendorós, què? El pianista es guarda l'auditori, mentre els dits es desplacen mecànicament sobre el teclat i l'opus nou es consumeix magistralment. El pianista passa revista atentament al personal. Des d'allà dalt de l'escenari ara ja no se sent res. Tothom està en silenci. Tothom s'ha resignat. Tot acaba. El concert només havia de durar mitja hora. Així els ho ha explicat a l'autobús el guia que els acompanya en l'excursió d'avui. El pianista observa els rostres arrugats, atents, i la tristesa fa intents maldestres per escolar-se dins d'ell i en passar-se. Va rumiar que el camí més anhelat és el de la casa, i allà que va tornar, i amenissa les velades a cal arxiduc, i les excursions que hom fa aquell casalot i la seu aminsa passió la repartix com millor pot i sap entre la lota amb qui es va casar, entre el piano, entre els amics en les discussions aferrissades, al casino davant un cafè a l'hora baixa i entre el seu pensament que algun cop encara en fuig cap a l'Austràlia. Ja veus. Contempla l'auditori. Les mans... Freguen delicadament les tecles. Escriu correus a en Kennedy, que li detalla els projectes i, si com bé, passa uns dies a cal pianista i descansa de tanta obligació. Va tenir la gossadida de presentar-se al camerí de, de l'estrella una vegada que va actuar a ciutat i li va dir que ell era pianista i en Kennedy, una mica facenda atesa la fama del violinista de primera, li inquirí sobre la seva actuació i ell va veure el cor fort i quasi ennugat. i va fer notar tres errors, tres notes errònies entremig de la borratxera musical en què l'estrella havia col·locat l'auditori. La sinceritat i la saviesa d'aquell homenet anònim, desconegut i insignificant va obrir de bat a bat la porta de l'amistat que es professen ara tots dos músics. Vull acabar així. Queda molt poc, però és que si si m'enrotlla se fa molt llarg i a mi m'agraden molt els contes de l'Octavi. Continuaria llegint i llegint. Vull parar-me en uno perquè m'ha agradat, m'ha interessat la forma que he tingut de posar-ho. Es diu la capella palatina. I en ella posa unes notes al peu. Escriu el conte ple de notes al peu. Llegint les notes al peu transforma completament, completament tot el que has pogut llegir primer en el seu... En el seu... Gràcies. Gràcies. Transforma completament el que pots dir en, un primer, en, en una primera lectura. Jo només que vos vaig llegir el primer, i passarem. La capella palatina, es diu. Ell fa de guia a la capella palatina. Li posa un 1, a peu de pàgina. Molt bé, notes explicatives. Escolteu el que diu la primera nota explicativa. El narrador ha decidit deixar innominat el protagonista. No vol que ell traure d'aquest fet conclusions hermenèutiques de l'estil d'avaluar l'anominat. L'anonimat com un signe d'universalitat i vaig anar de semblants. El protagonista no té nom perquè el narrador tenia mandra de cercar-ne cap i així ha quedat ell sense nom. Vam estar temptats d'inquirir com se sentia el protagonista amb el no-nom que llueix, però la narració ja estava acabada i ens vam quedar amb un pam de nas i vam rumiar que no hi fa que no hi fa res que el protagonista manque de nom. Fet i fet, el nom no fa la cosa, i bla, bla, bla, bla. Però si tothom en porta un, per què ell ha de ser-ne l'excepció? Si el nom ja et passa la llopada per damunt, que no li succeirà sense nom? Heu vist en l'aire. La capella palatina, amb el simborri octogonal que s'eleva per sobre la columnata, a dues alçades, va ser el centre d'Europa gràcies a Carlemany, el belicós descendent dels majordoms reials que es feien coronar emperador la nit de Nadal per l'any 800. Aquell home gran i fort va vestir un imperi sobre les cendres encara calentes dels romans, va fer d'arguistrar el cap i casal del territori i va contractar els millors mestres d'obra i va adquirir els esclaus més destres per construir el Palau Reial i l'Església de la Santa Verge Maria per tal de regraciar Déu per haver-li concedit el do de la victòria. S'exceptuem l'episodi dels quatre arreplegats que amb pedres i fones li van fer tastar el sabor de la vols al congòs pirinenc. L'orgullós emperador pregava agenollat sota el simborri però on solament penetrava la foscor, com en el temps present, i al seu voltant joguinenjaven a Conillets amagar Magar, entremig de tanta columna, els marrecs Lotari, Carles i Lluís. En l'actualitat s'hi fan concerts de música sacra, a banda dels oficis religiosos, i es canten àries i líder, i hi ha actuacions de coral d'arreu del món i orquestres senceres que interpreten els clàssics. Podeu resistir la temptació de preguntar-vos com deu sonar Schumann encerclat per la columnata de pòrfils i marbres de la capella palatina? La música i les veus i els oients que tremeixen i s'encongeixen per el seu vescoll rep l'arenada del calp i d'otó i de la genealogia i complet del sacre imperi romano-germànic. I això és un punt a peu de pàgina imagineu-vos tots els de més. bé, no vos faig a fer més esperar i llegiré el final de l'últim conte només el final hem arribat al final este conte és realment per a mi estrany per a mi és estrany és molt ple d'images, moltes imatges, però molt estrany, i estaria en Estambul. On voldria fotre'hi el camp, d'ací ja ha pres un, dos, tres i quatre tests i i espera la fe inevitable de la nit de Quitrà. Hi ha els músics i el cantaire i la dona grasa dins la jaima, el terra el cobreixen les estores i la llum i les converses i els silencis i les tassetes bringadisses i els cigarrers que s'encenen i s'apaguen i les gates de nateodora que prefereixen que prefereixen miols d'animals agraïts i els pèls destarotats dels felins que alcen la pota d'urpa esmolada. On vas, fetillers del canum? Fot al camp i deixen que preferisc la pota del canapé imperial on em refregue els baixos que no fer els ploramiques de paradisos perduts. I tot és un terrabastall de miols i un guirigall de raps i ois i gemecs felins i la incerta llum -nis fosca trau els colors i tothom baixa la mirada i desapareix entremig de les penombres i el cantant cal i migrat i els cavalers i neillers i tots els músics s'han fos que del tam, -tam del daval del dabull de la jungla d'asfalt que ressona i xut, això s'acaba a xicots. au, cap a casa i a fer bondat. I si el sol travessa la pinada, to fiada i ja es veu el turó ben polit i res no fa semblant d'haver-hi que és d'admirar-la de coses que les llumenàries diurnes tornen invisibles, cal esperar l'hora foscant que hi retorna l'agernació que seu damunt les catifes, perquè si aquestes se se'ls entulla enlairar-se, allà hi seran ells amb la música a petar i el cantant esprimatjant i sense pèls i la dona grasa i el té a punt de beures trontollant i amb el cor de batex trencadissos pujant cap al cel i pregant a la catifa que trigue una eternitat a aterrar ben lluny d'aquesta recontrafeta contrada. Qui sap? I ahir acaba. Sí. que se m'havia oblidat dir que el, el... la darrera narració que acaba de llegir al final de la darrera narració però no ha fet un spoiler perquè en això no s'avançava no de res de la narració en el que, que acaba de llegir no s'avançava d'entendre eh, es diu la xepa de l'aqueducte i és eh, és justament una, una ciutat que ha sofert un atemptat eh, aquests dies, no? i per tant jo vull dedicar aquesta sessió a, en solidaritat a la gent, eh, diríem, eh, morta i ferida, etc etc de l'aeroport d'Istanbul. Bé, jo crec que ara, en fi, per hi ha gent que ha llegit, si voleu preguntar alguna cosa, ara és el, el, la part la part dos, la part del col·loqui no? de, de parlar sobre les narracions o, o sobre el que vinga no? del que vosaltres pregunteu no? en fi teniu la paraula si voleu dir alguna cosa i si no doncs acabem o dir que jo dues o tres cosetes a ja. ah, la música falta la música la conseja que l'havíem posat al principi d'acompanyament, eh, podeu buscar al YouTube Banda Sonora Rotterdam provisionalment i intentar arreplegar totes les, totes les cançons que apareixen en el llibre, el... sí, sí, sí. també, quan preguntabas d'acompanyament, però en tot el, el que tenia així de muntatge tampoc, mm -hmm. s'ha escoltat massa, però al YouTube es podeu buscar total caray sí. Diga, el... sí, tiene sí, sí, ha de ser que ver a decir que no no significa que <risa> tiene bueno, que ver la de música. Yo todavía creo que eso a explica, explicar pachalla y yo que evidentemente no un tal la música. Eh, pero pachala ah, no, a ser el motivo, que... no el no, motivo de, de que te adore la música a mentirle que a veure, en la segona part del llibre, eh? no en tot el llibre, només en la segona part, que es diu justament la música exògene. I es, es tracta de de músiques de, de, bueno, de moments musicals no de músiques, moments musicals que has anat trobant per, per aix a Europa quan fas viatges per aix, no? Quan viatges sempre te trobes alguna sorpresa en un lloc que no t'esperes, eh, alguna música, sempre, no? I, i aleshores això et queda al cap i, i després doncs, continua quedant al cap i veus que passa el temps i continua estant al cap i aleshores dius que no es escriuré, que no passa a veure si el que m'està demanant és alguna cosa més no? i aleshores al voltant de cada moment musical he anat fent una narració en són, en total crec que 7, no? Jo la llista que tenia era molt més llarga, però quan vaig arribar a la setena, vaig acabar la setena, se'n va acabar la corda, ja a la vuitena, i dic, Ui, ja, sí que dic. ja no tenia res a dir, i per tant, vaig, a, vaig esgarrar la llista que tenia i es van quedar 7, no? I són moments d'això, de... Està a Istanbul, evidentment, està a Pisa, Eh, està a Quisgrà no? la capella palatina està a Quisgrà mm. I, i sobretot Colònia clar que és on aquests darrers anys eh, ha sigut quasi una, una ciutat en què hem viscut molt no? per, per qüestions familiars no? i allà t'has trobat en moltes, més, en moltes més en molts més en molts moments musicals diferents, no? I això és tot vull dir, la Sí, que un capítol sí, el que passa és que la referència com, com si no l'agafes, gafes com en, en, ha en una narració que sí que, eh, que, que apareix, que apareixo, pengo guardi, no? Sí. Deixa, la resta no n'hi no ha el moment musical, però que no saps quina música era. Bé, sí que me'n recordo, per exemple, que Pisa era, era baix, sí perquè era una església, era una església que estem passejant per allí per, per un carrer d'aquests perduts de Pisa, no? No per on estan les, els monuments i si això estan bonics, no? Si no? I aleshores, passejant, passejant, ens, ens trobem que una església allí molt, molt decrèvita, molt abandonada, però barroca com, com moltes, no? i si hi una música d'orgue i entrem, vam entrar allí dins i ens trobem la sorpresa que era un xicón d'allí del barri que estava tocant l'orgue de l'església i nosaltres érem els únics espectadors. Tot el que ens vam quedar, clar, que tocava de banc no me'n recorde, no? Però, en fi, clar, allò, tu, sostre, un, un, com si diguéssim una, una actuació musical per a nosaltres, exclusivament per a nosaltres, no? i després quan va acabar estarà parlant d'ell i tot, eh, tan tranquils, sí. i això, i en fi, això, això és un... un... I són moments musicals, són els que més esquerís, no? Clar, anècdotes. anècdotes sí. Però són només o ja està alguna cosa que va més El que va més enllà de totes de les anècdotes és tot cosa meua és coses que sí. m'he inventat, referis, quan sí. dic coses noves és coses que m'he inventat arran de l'anècdota muntes la història eh? sí. Sí. que poden estar més o menys encertades les històries però que era el que el que, el que en fi, el que se m'acudia en aquest moment en aquest moment quan, quan, quan decidís fer el de Pisa que és el que faig? Faig el que faig en fi, uns que estan escoltant aquí el que vull dir és ha ser substituït per canvis d'allò que sé, doncs, ha eh, un llibre de narracions on cada narració fa referència a un tramí en les que tenen records, és un exercici? Sí, anem a veure. O, o, o esellar, eh, de, no. A, de a veure si m'explico. El que vull dir és que tens records musicals i aleshores això sí que ho agafes tot i dius, vaig a fer un recull de narracions exclusivament, d'això recorres musicals això sí, això és el que, penso que és el que vols dir no? que no és efectivament si fos un amant de tranvies, igual de tranvies no, és de música perquè era el que jo tenia al cap no? i que volia treure no? i aleshores sí decidir fer un conjunt de narracions exclusivament de música, d'aixòs músiques vaig, no té música, d'aixòs anècdotes musicals i en aquest sí que és formar tota una unitat, això sí que és veritat i, i la unitat la dona efectivament el, el moment musical l'anècdota musical clar. sí. sí. Més, més qüestions la veritat és que són dos parts el llibre són dos parts la primera part que és, que és una narració que diu Rotterdam Provisionament i que ha donat, i que ha donat el, el nom al, al, al llibre no? això era un premi que que en varen donar a cal de narrativa curta. Al final ha quedat com una espècie de narració una miqueta llarga, no? Eh, no seria exactament una novel·la perquè és massa curta per ser una novel·la, però, en fi, totes aquestes coses que, que es diuen. La qüestió és que aquesta narració l'havia de publicar l'Ajuntament, perquè el publicava l'Ajuntament, l'Ajuntament no, no va publicar, en tenia unes quantes d'aigües anteriors, no va publicar, eh, i no va publicar quan hi havia diners, quan, perquè és del 2002, per tant, arriba el 2007, i arriba la crisi, i ja van dir, impossible, si quan hi havien diners no ha publicat, ara menys. Total, que jo pensava que, en fi, que ho de treure, i aleshores vaig intentar, vaig ajuntar els dos, la primera, ixa narració i l'altre conjunt de narracions en dos sentits no solament perquè farà un volum que també no? eh, un volum de 150 pàgines o per ell que estava bé no? o 170, no sé quant en són sí, per ell, per... Eh? Tenen... que està bé que, és, que de, de, de, de, de, de pàgines està bé sinó sobretot perquè com jo per unes raons o per unes altres eh, diríem he publicat quan he publicat, és a dir, tard, i per tant, aquelles coses aquelles coses que tenies més antigues sense publicar, que, que qualsevol, en, en qualsevol literatura normal es publiquen en el moment que es escriuen, no? o un any o dos després, i aleshores un veu i s'escriptor i diu mira com ha evolucionat, en aquell temps fa 30 anys escrivia d'aquella manera i, fa, i 30 anys després escriu d'aquesta manera. Jo em vaig arriscar i vaig dir, com que no he tingut aquesta evolució normal, doncs en un mateix volum vull que aparegui. Vull que aparegui com escrivia fa 30 anys i vull que aparegui com escric ara i per, com escric ara això. El, perquè m'hi ha anat moltes coses a que no són exactament això, però en fi. I aleshores em vaig arriscar que era un risc. i Jo reconec que era un risc. Per què? Perquè una de dos o dius, podia passar s'ha fet vell i, per tant, perquè les obres envellixen i hi que envellixen més malament que d'altres, no? Per tant, ha envellit i, per tant, ara no té cap... no té, no, no, no té cap interès ni té cap d'això. Podia passar això o podia passar que no hi haguera cap evolució i que escriviera, és que escriviera jo ara, 30 anys després, com escrivia exactament fa 30 anys i dius per què continues escrivint sempre mateix, no? Vull dir que era un risc que vaig assumir perquè, perquè la gent jutjara i, i, i, i vera, vera l'assumpte no? com, com estava, en no, no, digues, digues, digues, digues. És es que ells ha llegit el llibre, eh? Com el rector del llibre a mi m'ha passat i crec que fa molta gent que a banda del que dic de, de diferències estètiques entre la part i la segona, hi ha una diferència bàsica que és que en la segona troba hi ha coses molt, molt més greus que en, que en la primera part. Sí. la primera part hi ha un desenvolupament de, de la cama diferent. La Clar. I fins i tot en la segona part hi ha algunes narracions on se'n veu com, com desbocat. Yeah. és a dir, eh, eh, quan escrius escrius de manera molt concentrada molt, molt greu, molt sintètica però a vegades no, a vegades amb olles allà un, un discurs magnífic perquè ho escrius molt bé I, i el lector es queda com una mica sobtant no? yeah. eh, paràgrafs sense puntuació quasi sense punts molt servits, sí. narracions Sí. Sembla que no si estigués un exercici estilístic important. A mi m'agrada que has com a lector com te trobes més a la qüestió. En les coses eh, llarges, no ho veurem. Jo vaig, vaig desfrutar molt en la segona part, eh? t'ho he de dir sincerament. Jo escrivin i ixes narracions m'ho vaig passar la bomba. Eh? Jo quan imaginava els galls de la Teodora per allí, saps? I di, mare de Déu, escolta escolta'm, i no, i, i no em imaginaré altres coses encara més no vaig passar molt bé, la veritat ho vaig passar bé, també és veritat que en, en, quan és llar també m'ho passaré, però no estàs deixant un poc el que tu dius, un poc vaig solta, diríem, el que es queda no? i vaig intentar no vaig intentar, no vaig, el, la tècnica que seguia un poc, era la següent llevar de, de, de la... De la de la, de la primera narració del segle part, és la Derica, no? llevat d'eixa, les altres, el que, fer, el, el que vaig fer és, en fi, li pegava voltes i voltes i voltes i voltes, li eh? pegava voltes, al cap, més voltes i voltes sobre, sobre la narració, què és el que passaria, què és, el que, el que, què és, en fi, quins personatges existirien, o, o, o en quin personatge, perquè tampoc no són molts, en cada, cada narració hi són molt pocs personatges, no? Eh, en fi, vas pegant voltes pegant voltes i vas veient què és el que passarà més o menys i, i anem a veure si mentrestant apareix a veure com acaba la narració, etc etc. i quan més o menys ja tenia una idea al cap més o menys clara o, o, o una idea més que siga, no? De, del principi i del final, alhora em posava a escriure i quan em posava a escriure em posava a escriure sense pensar en el que escrivia, escrivint-hi avant, escriure, escriure, escriure, escriure, a què passa, a veure què eix, no? I un poc, i aleshores sí que recordava un poc allà de, del, del, de, del, del, del Maragall i la paraula viva, no? I ha de dir la paraula que et pren i tu no tens dret a modificar ni una coma de la paraula tal com es manifesta, no? I això intentava, i dic, jo no modifica res, eixca el que eixca, no? Després sí, eh? en acabant quan, quan estava... I això vaig fer, ho vaig fer en, en, en les sis narracions últimes. Per això és, està, està, apareix com, com, com eixa borratxera de, de... jo què sé... de, de, de, de, de, de frase, no? I pam, I pam, i pam, i pam, i pam, i pam, la de... la de... La de... Sí, la, la, de, la de Pisa, no? la de Pisa justament, comenci amb com, pa, mi pa, mi pa, mi... i me tiré pàgina i mitja o dues pàgines en una mateixa frase, no? Però que al mateix temps intentava, intentava donar en eixa, en eixa pàgina i mitja o dues pàgines el que, el que pensava que era la, la situació d'eixa barri, d'eixa església eh, perduda, que no participava de les glòries de la torre que s'entorta i del, del, del baptister i tot això, sinó que estava abandonada allà en un barri perdut, no? eh, tot per pintar, tots tot, eh, eh, les costes de, de, de, de, de constronar, totes els parets. El, el... I això és la idea d'aixa de frase tan rellerga. No? En fi... Això és el que he intentat fer, i no sé si ha reixit, vosaltres direu. Més, més qüestions. Ben, aleshores, jo crec que ja, fer-ho més llarg. no? És, ja serà, deu ser no? Sí, ja són, no, no, no passa de la mitja, ens ho he dit ja, pues, ja està bé. Bé, moltes gràcies per vindre. I moltes, eh? i moltes gràcies a Micalet per acollir-nos, i moltes gràcies a l'editorial per publicar-nos, eh? i moltíssimes gràcies a Pem Marí no. perquè, perquè l'hem explotat per a vindre per a llegir. Molt bé. No. No. No.